וישר את אותם, ויהיו ימים במשמר. ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשכה והאופה אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם, והינם זועפים. וישאל את שריסי פרעה, אשר איתו ומשמר בית אדוניו, לאמר,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 ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשכים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרעה, ואת שר האופים טלה כאשר פתר להם יוסף. ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו.